на пахуче пересушене сіно, що ж потріскує під ногами, на стомлені гнідків, випряжених з воза і прив'язаних до стопця біля старої груші, під якої стоїть цебрик з ївсом і потертими буряками. Хата на подвір'ї ще зовсім нова, навіть не пофарбована. Пофарбують її після того, як город запорають, ближче до холодів, а зараз вона світиться жовтими дерев'яними боками і пахне сосниною. А от груша за хатою ще довоєнна, а вона, як сухий чатовий, стояла біля попалища, поки господарі в іншому селі притулку шукали. Чатовий під час війни зазнав поранення. Зі старезного шорсткого стовбу растерчить чорний кавалок заліза. Тато каже, то осколок від снаряда війшов у дерево і залишився у ньому. Чи болить груші те місце, куди він врізався? Мо трохи поболіє ще. Але ж бачиш, до груша не всохла і грушки родить. Життя значить зелогору. Перемогло смерть. Що ж ти, гаспіди, робиш? Краще б тими своїми вилами сіно під собою складати, а ти? Тато дивиться в небо і грозиться комусь кулаком. Голос його вдовлений, трохи охриплий і сумний. А я то такий, що під собою у роботі, жди, жди. Зітхає десь угорі мама. Дана задирає голову. Мама стоїть на копиці, приймає оберемки, які тато закидає вилами. Розкладає сіно по вершечку і втоптує його ногами. Копиця у шопі вже висока, аж по стелю. Мама на самому її чолобочку здається зовсім маленькою, як дівчина політок. Дані аж лячна, щоб вона не впала з гори. Але про кого це тато з мамою говорять? Може, «Про королюкового Віталя?» Вчора мама сміялася, що цей шалапут завжди такий швидкий, як рак на греблі, зате від роботи втікає, як пес відмог. А вже ж, у Віталя зимою льоду не допросишся, не те, що жнива помочі. Даного звернулася, але нікого не побачила. Обійшла шопу, позаглядала за низенький плід, що відгороджує садок від подвір'я. Тоді переступила через ту символічно Плотяну загорожу. Пройшлася стежкою у саду дотину, плетеного з лози й обсадженого живоплотом. За тином садиба королюків. Обвела її поглядом і навіть покликала тихеньку. Вітальку, чого це ти данцю, сенди тенде садком бродиш та траву толочиш. На ній же роса, як біб, ноги змочиш, знову каносиком шморгати будеш. А баба димка казала. Як купаєш ноги у росі, повтікають болячки усі. Так тож ж у вранішній? А хіба вранці буде не ця сама роса? Ця сама, тільки вона сонечка нап'ється, та й іншою стане. Ішла б ти спати, розумахо, мудруєш, як стара. Я не стара, я молода, заперечує Дана. Тому ти до Віталіна здибанку крадешся. Мамин голос із суворого стає жартівливим. Спить він давно без задніх ніг. Королюки ще вчора своє сіну з лугу забрали. то в них уже єдним клопотом менше. Моно й поспати. А нам доведеться ще завтра два кіпці з-під лісу перевозити. Старий спить, а от Віталь, певно, дівкам зуби замовляє. Хвалилася Мілька, що нагледів уже собі котрусь, бо занадився аж на другий кінець села, на пігуновий куток. Ходить туди щовечора, як кін до комори, засміявся тато. «А хто ж тоді з вилами стоїть?» – здивувалась Дана. «З якими вилами?» «А ви те казали, він не хоче підсобити вам своїми вилами сіно складати». «А, почула наша доця дзвінь та не знає, де він». Тато провів граблями від вершечка копиці донизу, вирівнюючи її круглі боки і скидаючи на землю розпатлені трив'яні віхті. Попідгрібав розтрушена у шопі сіно докупи, розставив руки». Спускайся на стину звідтам, бо вже головою стелю у шопі Підіпреш, наказав мамі. А як спіймав її і на землю поставив, то да не повернувся. То я, Данцю, на Каїна так насварився. А де цей Каїн живе? Теж на пігунівці? Ні, доцю, він не тутешній. То як же ви те його бачите? І за що сварити того не тутешнього дядька? От причепа мала. Той дядько Каїн жив ще за царя Гороха, коли людей на землі було трохи. Жив-жив, землю ограв, але ні радості, ні спокою не мав. А все через те, що заздрісним вельми був. Заздрив пташка, бо ж вони вміють літати, співати, а він ні. Заздрив зіркам, бо вони вміють світити, а він ні. Згризала його та чорна заздрість проклятуща. Якось позаздрив своєму молодшому братові Авалеві, що Бог у того прийняв жертву, а в нього – ні. Заманив Авеля на поле, закопу зі снопами, та й прохромив його вилами. Бог прокляв Каїна так, що ні земля, ні вода його не прийняли. Прийняв їдентіко місяць. Коли він отакий круглий, як оце зараз, і найближче підступається до землі, то добре видно, як на ньому Каїн Авеля на вилах тримає. Придивись, данцю, добренько, і побачиш. Та на хутко затуляє очі долонями. О, ні, ні, ні. Вона не таке не буде дивитись ні за що.